a matanza é cando se sacrifican os porcos no mes de diciembre para comelos. Por pois ti tes que máis ou menos comprar un porco cando no mes, non sei, nós no mes de marzo, cevalo hasta decembre, en diciembre decembre cando matalo o porco eh, es, por matalo tens que sangrar o porco Desfacelo, depois coller as partes que queiras, facer se queres o xamón ou se queres lacón ou se queres o que queiras. Eu en cortar os coiros e quitar a grasa, a facer os chorizos e a picar. Non me gusta, pero tampouco me dá nada. Non me, non me, non me gusta ver como sufro animal, pero non me, non me tira para atrás tampouco. Cando os porcos non cenan que teñen que ter medo. Porque o día siguiente non se lleis a cena para que as tripas non os teñen tan xeas. E matalo.